Sura al Imeteremka Makka imekuja aya ya kwanza katika sura hii kuzindua kuwa watu wasikilize kwamba Kiama kinakaribia na watu wanahadharishwa na tukio hilo kisha zimekuja aya nyingine baada yake kuweka wazi msimamo wa makafiri kwa mintarafu ya miujiza na kushikilia kwao kukadhibisha na anatakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam awapuuze na awangoje mpaka siku watakapotoka makaburini kama nzigi waliyotapanyika Tena baada ya hapo aya zikawa zinafuatana zikieleza hali na mbalimbali mbali za mataifa yaliyotangulia kwa mnasaba na mitume wao na adhabu iliyowashukia Na baina ya kila kisa na kingine inazindua mawazo ya kwamba Qur'an tukufu imefanywa nyepesi kwa mwenye kutaka kuwaidhika na kuzingatia Mwishowe inabainisha kwamba hao makafiri wa maka si watu wenye nguvu zaidi au wakali zaidi kushinda mataifa yaliyo kushatangulia na kwamba wao si wenye kuepuka adhabu. Tena sura ikahitimisha kwa kuwahadharisha na wenye inda kuwa mwisho wao watakuja tumbokizwa motoni kifudifudi na wataambiwa onjeni mguso wa Jahannam mliokuwa mkiikadhibisha na inawatuza wachamungu katika maskani zao za mabustanini na mito katika makao mazuri kwa mfalme mwenye uweza bismillahirrahmanirrahim wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa mwenye kurehemu iqtarabatis saatu Sa, imekaribia na mwezi umepasuka wa in yara yu'ridu wa yaqulu sihrun na wakiona ishara hugeuka upande na kusema Huu oh, uchawi tu unazidi kuendelea wa kadhabu wattabau ahwa'ahum wa kullu amrim na wamekanusha na wamefuata matamanio yao na kila jambo ni lenye kudhibiti wala qadajahum min al anba'i ma fihi muzdajar. Na bila shaka zimewajia habari zenye makaripio hikma baligha fama tughnin nudur hikma kamil lakini maonyo hayafai kitu fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nunkar basi yapo chini nao siku atakapoita mwitaji kuliendea jambo linalochosha hosh'an absaruhum yakhrujun min al-ajda fi ka annahum jarad Macho yao ya tainama watatoka makaburini kama nzige waliyotawanyika muṭīʿīna <muchtiina> ilad-dāʿ yaqūlul-kāfirūna hādhā yawmun na makafiri wanasema hii ni siku ngumu Nuhin, abdana, majnunu, Kabla yao عبدنا ya مجنون walikanusha Wakamkanusha قوم wetu na wakasema ni mwenda wazimu na akakaripiwa وزمو و ككاريبيوا فدعا ربه basi akaomba mola wake mlezi akasema kwa hakika mimi nimeshindwa basi ni ba nusuru fa fatahna abwa ba samai bima'in munhamir basi tukafungua milango ya mbingu kwa maji yanayomiminika wa fajjarna al-ardh faltaqal ala na tukazipasua ardhi kwa chemchem yakakutana maji kwa jambo lilokadiriwa wa wa na tukamchukua kwenye safina ya mbao na kamba ikawa inakwenda kwa nadhari yetu huo ni malipo kwa alivyokuwa amekanushwa. Walaqad taraknaha ayatan fa hal min mudhakkir Nabila shaka tuliacha iwe ni ishara. Lakini je yupo anyekumbuka? Ba sisi likuaje adhabu yango na maonyo yango? Walaqad yassarna al-Qur'ana liz-zikri fa hal min shaka sisi tumeifanya Qur'an iwe nyepesi kufahamika lakini yupo anayekumbuka كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كن عاد والكانوشا بس لكوaje عذابي يangu و ماونيو yangu اننا wa sallna alaihim rihan sarsara fi yawmin ahsin mustamir hakika sisi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku korofi mfululizo tanzi'unna ka'annahum a'jazu nakhlin qa'ir watu kama vigogo vya mitende vilivyongolewa fa kaifa kana adhabi wa nadhur ba'si ilikuaji adhabu yangu na monyo yango wa laqad yassarna alquran lildhikr fa hal min mudhakkir shaka sisi tumeifanya quran nyepesi kufahamika lakini yupo anyakumbuka kadhabatu thamud bin nuth thamuli walikanusha waonyaji waqalu abasharam minna wahidan nattabiuhu inna idhal fi dholali wasu'a wakasama ajtumfuati binadamu mmoja katika sisi basi hivyo sisi tutakuwa katika upotofu na kichaa. Ulqiya dhikru alayhi min bainina bal huwa Ni yeye Niyetu aliyoteremshiwa huo upumbosho kati yetu sote bali huyo ni mmongo mwenye kiburi. Sa'alamuna ghadan manil kaddab Kesho watajua ni nani huyo mmongo mwenye kiburi. In na mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir hakika sisi tutawapelekea ngamia jike ili kwa jaribu basi watazame tu na ustahimili wanabihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbim muhtadar nawaambie kwamba maji yatagawanywa baina yao ila sehemu ya maji itahudhuriwa na aliyehusika. Fa nadawu sahibahum fataatafa aqab. Baasi wakamita mtu wao akaja akamchinja. Kaifakaana adhabi wa nudur. Baasi likuaje adhabu yangu na maonyo yangu Inna arsalna sayhatan wahidatan fakanu muh Tadhir. Hakika sisi tuliwapelekea ukilele mmoja tu wakawa kama mabua ya kujengea wala kad yassarna Na bila shaka sisi tumeifanya Qur'ani wenye pesi, wakukumbuka lakini yupo wakumbukaye kadhabat qaumul lut bin nuzur qaumul lut nao waliwakadhibisha waonyaji inna arsalna alaihim hasiban illa alulut najainahum bisahr hakika sisi tukawapelekea kimbunga cha vijiwe Isipokuwa wafuasi wa Lot au tuliwaokoa karibu na alfajiri. Ni'matan min indina kadhalika najzi man shakara. Na neema inayotoka kwetu, hivyo ndivyo tulimlipavyo aneshukuru. Wa laqad anzarahum batushatna fatamaru bin Na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu lakini wao waliatilia shaka hayo maonyo wala qadraw an dhayfi fa tamasna a'yunahum fa wa na walimtaka wapi wageni wake tukayapofua macho yao na tukawaambia onjeni basi adhabu na maonyo yangu wala qad bukratan 'adhaab na iliwafikia wakati wa asubuhi ya adhabu yangu ya kuendelea fadhuqu wa basi onjeni adhabu na maonyo yangu wa laqad yassarna alqur'ana lizikri fahal mim na hakika tumeisahilisha qur'ani kuikumbuka lakini yupo anaikumbuka wala jaa ja ala fir'auna Na waonyaji waliwafikia watu wa firauni kadhabu biayatina kulha fa akhadhnahum akhd aziz mutatadir wali zikadhibisha ishara zetu zote nasi Na tukawashika kama anavyoshika mwenye nguvu Mwenye uweza Akufarukum khairum min ulaiikum amlakum bara'atun fi zubur. Ye, makafiri wenu ni bora kuliko hao au yameandikwa vitabuni kuwa nyinyi hamtiwi makosani am yaquluna nahnu jamii muntasir au ndio anasema sisi ni wengi tutashinda tu sayufzamul jamu wayulunad dubur wengi wao huu utashindwa na wao watasukumwa nyuma balisa wa tu maw'iduhum wassa'atu adha wa amr bali saa ya kiyama ndio miadi yao na saa hiyo ni nzito zaidi na chungu zaidi. Innal wakosefu fi wa, wa katika upotofu na wazimu. Yauma yushabuna fi nnari motoni kifuudi waambiwe onjeni mguso wa jahannam. Inna كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَحَقِيقَصِي تُمَكِيُومَا كُلَّ كِيتُو كَكِپِيمُو وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ عُمْرِي يَتُ هَيْكُوا إِلَّا نِموْجَا تُو كَامَا كُپِپِسا جِچُو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ Muddakir. Na bila shaka tumekwisha waangamiza wenzenu lakini yupo anayekumbuka wa kullu shay'in fa'aluhu fi na kila jambo walilolifanya limo vitabuni wa kullu saghirin mustatar na kila kidogo na kikubwa kimeandikwa innal muttaqina fi jannatin Nahar. Hakika wachamgu watakuwa katika mabostani na mito sidqin, katika makalio ya haki kwa mfalme mwenye uweza.